Az az igazság, hogy hiába nincs távolság és idő, határaz van, és a határon mindig fokozott ellenőrzés nagyon helyes, ugyanis a migránsok beszivárognak, láttuk most is a kerítésen, hogy szivárogtak a migránsok, hiába a gyoda, meg a, meg a rengeteg őrség, iszonyatosan uratkozhatnak a rendőrök, azt láttuk őket, volt rá idő megnézni, de legalább szakmailag épülnek. A, most is ugyaná, úgy lesz, mint minden, de hát ez látszik, hogy médiában vagyok, és állandóan hazudozok, hisz nem lesz Igen, hirdetés a legelején. Isten talán megbocsátja nekem, majd később erre. sor kerítünk, megint keresztelő Szent Jánosról lesz szó. Ő nagy sztár, talán nagy a mint nem is tudom, kik a nagy sztárok, mint ő. Justin Bieber, vagy B. B Borka. Tehát a lényeg az, hogy uh, Parakovács Imrét fogjuk előhúzni a cilinderből, ő egyébként is szereti a kis állatokat tehát a nyuszit, kihúzzuk a cilinderből Parakovács Imrét, és megtárgyalok vele pár olyan kérdést, ami a héten, nem mondom, hogy szöget ütött a fülembe, mert ez gyönyörű képzavarhat, van egy hát egy kicsit fiskálta az oldalamat. Na, akkor nézzük meg, hogy létezik egy csoda szólítsd, Parakovács Imrét, innen a stúdióból. Kérlek, hogy szólítsd, és Én akkor már Igen. Na, fantasztikus. Figyelj, Felbusz Puszi, eh, szárhuldó riporter Bivoltomban eh, kérdeznélek téged először is arról, hogy yeah, még fájassan telefonál. Aha. Hogy eh, még maradék német Szilárd eh, Nál, ugye már múlt héten beszélgettük róla, hogy nagyon erős testalkatú, jó szellemiségű. Ő, ő, ő, ő ugye képviselő, ugye? Igen. Megzavart, vagy zavarba hozott Lázár János, amikor azt tilatkozta, hogy legyünk tekintettel a megszólalókra. Gondolom német szilára gondolt, és. Hogy kell tekintettel lenni egy parlamenti képviselőre, aki hát durva dolgokat beszél? Nekünk kell tekintettel lenni rá, mert lehet, hogy már úgy... Én ezt, rakjuk a, ezt tegyük a helyére, tehát, hogy ő a Fidesz halelnöke. Ja, csak halelnöke? Csak. Nem is, nem is a nép választotta? Szerintem ő listáljuk be, de ez most mindegy, mert hogy ő Vázár János azt mondta, hogy az érzékenységére ugye legyünk szekintettel, mert a a nemzeti képviselők nagyon érzékenyek arra, amikor kívülről próbálják befolyásolni a nemzet érdekében végzett politikai tevékenységüket. Ugye, ebben az a gyönyörű, hogy ugye Lázár János nem busza, ellentétben ugye Német Lárdal, aki hivatalos fogalkozása iskolai igazgató volt. Tehát azért az sokat elárult a magyar oktatás állapotáról. De hogy a Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy azt mondja a Lázár János, hogy annyira kihozta a sodrából a, a szivilek tevékenysége Némes Pilárdot, hogy hát igazából nem, nem válogatta meg a szavait, és azért használta a legszebb ö, nyilas emlékeket felidéző ö, terminus, technikus ezt a Nagyon érdekes, hogy hát ö, hogy olyan helyzetben kerülhetett németszikát, hogy ugye gondol, Danilvek óta dolgozik a nemzetért, és mindenhol csak az ilyen akadékoskodókat találja, és most így betelt nála a pohár. Én nem is tudom. Tehát egy vagy szabadságra kéne őt szüdeni, vagy pedig hát nem is, mert ők arra tartják, ugye ő azért mégiscsak a fít a párknak, és ez hát e, ezt várjuk kéne. Tehát, hogy ő, ő félső jobb legyen a jobb jobboldaliaknál. Ez szerintem neki tökéletesen sikerült. Engem sokkal jobban zavar az a súlyi, ajas amit Lázár művel ebben a kérdésben. Akkor a, a, még egy német világ mellett hadd mondja meg, hogyha na, a magasabb fizetése nem, nem az ö, dompítja a politikok sok érzékenységét hogy az rosszul látom, hogy ez nincs összefüggés. Tehát elszavazt meg, hogy nekem kell érzékenyek. Na jó, figyelj, akkor Kovásznaknál hozzá képest ő minek minősül? Ő már azt állítja, hogy terrorista szervezetekkel működök együtt, hadd legyek én is civil. Jó? Én szeretem Soros Gyuri bácsi. Hát én nem csak szeretem, hanem hozzánk konkrétan feljárni, ha edődelni. Kovács Zoltán, ő más, tehát azért amikor elhatározta a Fidesz, hogy kiszorítsa a jobbikot, méghozzá úgy, hogy bemegy a helyére, akkor talált egy csomó olyan gátlástalan és jellemtelen alakót, akik nem a mutaságuk miatt mint vilárt kerülnek a pártba, akivel egyébként feltételezem, hogy még el is hiszi néha azt, amit mond. Kovács már ez a probléma nem azt kell neki minden szavat, mint a haviság és méghozzá az a fajta fizetett aljas hazugságban, amivel én a magam részéről mivel a kádálizmusba se találkoztam, mert ott az intelligencsebb csávok kerülték a megszólalásokat, és egy ilyen féljettel, hogy ezt az ilyen névett hibárdokat maguk elé. Hát nem is voltak olyan helyzetben, hogy nincs sokszor kelljen nyilatkozniuk, de egészen a harmadik birodalomig kell viszta bennem, hogy egy ilyen okú szordú személyiséget találja Aha. Egyébként Kovács Zoltán, azért én így elem, mert nézem a szakállát, van ilyen vágás, hogy ő mindig ilyen kicsit, borostás kicsit, de nagyon menő a szakálla, nem? Oké, ilyen barber, most már ugye elkezdtek élni a barber barbersokok, -ok, ugye, amelyek direkt. Menekültek miatt, úgy tudom, mert sok A szakáll olyan jó. Hát ez benne a szép, hogy igen, ugye ebbe a, ebbe a közel nagyon jó, az a szakál és sokkal elterjedt dolog de én szerintem neki van borbélya. Remélem, hogy egy civil bordéja van. Aha. A civil szervezetek sorolok párat, Amnesty International, TASZ, Tilos Rádió. Tudod, ja, hogy kirúgtak végül? Nem. Nem? Majd elmesélem. Ja, nem volt elég színvonalat a munkám, és mondták, hogy próbálkozzak újra, csak most nincs lehetőség. Ez, ez majdnem Kovács Zoltáni magaslag. Mert most visszatérve a kérdéshez, hogy euh, leverik őket, mit a vagy euh, tényleg igaz az, hogy itt csak egyszerűen el kell számolni a vagyonommal, és akkor átmedek a tűfok. Hát ugye ez nagyon, ez nagyon érdekes kérdés, mert ezek azért á, á, általában ezek nem csak Magyarországon létező, hanem a, ezek világszerte létező szívőszervezetek, úgyhogy őket úgy Sibán az elég rossz, mi tudom én, az, az nem örülne az Európai Unió, hogy például, hogy ezeket. Azt érhetik el ezzel, hogy a folyamatos vegzálás, ugye amit szoktak adó ellenőrzés, dílincs, beverés, miatt, az könnyen előfordulhat, hogy hát egyszerűen nem lesz ideig azzal fogalmazni, a munkájuk. És akkor csak arra kell figyelni, hogy mindig hogy ilyen papírokat keressenek, bíróságra járjanak, és gondolom maga bíznak, hogy elfáradnak, és feladják, nem fogják, sajnos, hát én személyesen ismered elég sokat az közül, hogy nem olyan a kisztikávók. Úgyhogy ez nem fog működni, de mondaná, egy darabig elterelhetik a mellói a figyelmet. Az oroszoknál úgy figyeltem meg, és ők ebben nagyon jó, hogy lényegében szénné fáraszták a civil szervezetet, és ebbe esik szén. Érted? Hát érted, olyan folyamatos megfelelési kényszer alá helyezik, hogy végül nem érdemes csinálnod. Ez oké, csak onnan nehéz trasszúrkot fordulni, innen meg lehet, mert ez tagok vagyunk. Ja. Tehát azért, hogy... Á, megint az EU a, a baj. Aha. Igen, ez, ez ugyanaz a helyzet lesz, mint, a, mint az RTL esetében, hogy egy kicsit nagyobb falat, tehát nagyobb volt a szemük, mint a fájus. Nem tudják megenni, úgyhogy valószínűleg akkor majd ne próbálják hát ez lesz, ez lesz a folyamatos elfoglaltságuk, hogy hát akkor ítél, hogy ja, és akkor gyűjt, meg hogy valami a lényeg az, hogy sikerült egy új jelenséget adni a fidesz többségét képező képezőségbunkóknak és ezek a civile. Na jó, de figyelj, Németország és Merkel azért nem nagyobb falat mint egy öreg magyar zsidó. E, ezt milyen értelembe kell most, hogy hogy érted? Hát, hogy amikor az RTL klub volt, akkor ugye azért lehetett tudni, hogy maga Merkel-el, illetve a német kormánnyal is szembe megy Magyarország, amikor megpróbálja korlátozni azt a televíziót. Soros esetében pedig hát hazai szalonnáról van szó. De az a helyzet, hogy ezek a civil szervezetek nem soros szervezetei. Nekül egyetlen egy szervezete van az Open is egy sem a Helsinki, sem a TASZ, sem a átlátó ezek nem sorosnak a szervezetei, hanem világszintű szervezetek, vagy pedig olyan magyar szervezetek, amelyek azért főként a, a, a vakosság meg a szimpatizások támogatásaiból, vagy a, a központi forrásból élnek, nem sorosból. Tehát ez, nehogy mi is már elhívjuk ezt a hazugságot. Tehát a tények számítanak? Ez érdekes az aspektusod. Mi beszél, ha mi beszélgetünk, mert érted, hogy ha beszélgetünk úgy is, mintha nem számítanának, és akkor sokat nevetünk. Csak ez egy kicsit érzéfeje széva, mert ezért Orbán Viktor elég jól érezte azt meg, hogy jelentenek rá most veszélyt, és ez nem Gyurcsány Ferenc vagy Karácsony Gergely, hanem a, azok a szakmai szórumok ahol egyértelműen és folyamatosan leleplezik az ő kormányzását. Uh -huh. uh, hát uh, kíváncsian várom a 17-es esztendőt. Uh, szerintem uh, ha sikerül legyőzni a civil szervezeteket, akkor teljesen sikerült legyőzni Magyarországnak önmagát, nem? Tehát a, ha belegondolok éppen a határtól jövök, hogy a civil szervezetek adták itt a Meleg ruhát, teát, kaját, azért egy büdös szóköszönet saját érte. Nem fogja észrevenni a magyar társadalom, hogyha netán mondjuk nem lesz jogvédő szervezete, nem? A magyar társadalom semmit nem veszélyeztet, azzal nincsen gond, de azért ne felejtsük el, hogy a civilek létezése ellenére is jelenleg is körbenbenben menekülteket kínozza a magyar kormány sátrakban tehát eddig se tudtak szegények sok mindent tenni, eddig is az orvosoknak ilyen kerítésen keresztül kellett lázat mérni és asztirint adni, tehát már eddig is próbálták minden módon el lehet nézni a munkájukat. Most erre átesznek még egy lapászat. <coughs> Igen, ez egy olyan haláltánc, hogy ugye tudjuk, hogy a kádárrendszer is már azért mióta a tehát lehet, hogy sokáig tart. Nem hiszem, hogy fokozható különösebben, ha csak ugye le nem rohanyjuk Romániát. Hát ha kész lesz az új hadsereg, talán, én nem tudom, hogy milyen lesz az új Simicskóféle hadsereg, Ö, ha már a hazai tájaknál nevezünk, aggódom, hogy a Nyerges Zsolt összeveszett a Simicskával, tényleg? Vagy ő azt milatkozta igazából, hogy most már a hobbiának, a sportnak szeretne élni? Én is. Én is a hobbinnak szeretnék élni, csak nincs annyi milliárdom, mint neki. De, de ez őszinte, nem? Hogy ez, ez valós lehet, nem? Hogy az ember az élete végén... Igen, lehet, hogy az, lehet, hogy a nyerges az első olyan oligarha, aki, aki meg tudja útni a határt, hogy hol érdemes kiszállni. Itt valószínűleg most már azért a délunok sem kell soha dolgozniuk. De tök jó. Én szerintem jó az oligarha, hogy kiszállnak még ebből igen, azt gondolom, hogy egy oligarhát akkor lehet igazán megszeretni, amikor csak a hobbiának él már, nem? Igen, gondold el egy ilyen forgászgató, bélyeggyűjtő oligarha, tulajdonképpen ilyen több szinti. Igen, és a, a szenvedélyéből a nemzet is tud darapodni. Hát az nem biztos, de ez függetlenül. Mindig az a zavaró szóval az oligarhát, amikor az, az, az érezhető egy oligarhánál, hogy a pénze nem lett kevesebb, ugye lászsívicska... Csak a hatalma, és az valami borzasztó érzés lehetne, ugye nem tudom, nekem sose volt hatalmam, de amikor milliárdos vagy és elvetted a hatalmadat, akkor szóval furcsán élik meg az oligarház. Én pedig úgy élném meg, hogy úristen milliárdos vagyok, és már nincs hatalmam, hát valószínűleg erre a félességi fokra se tenni, nem többet a hanem a mediterrán, fúzgófusi térségekben tartunk kizárólag, ha valaki magyarul az nem a funk mintha nem érteném, de lehet, hogy a tengely is a haszalom. tudomén,? tudom én. Aha. Én úgy érném át ezt, hogy potens voltam és impotens lettem, nem? Talán hasonlít hozzá, hogy megtehetném, de hát nem megy. Hát, a, a, ja, azért, a, de ha belegondolunk és megkérdezünk a magyar embereket, a, a bármilyen pártállásúakat, hogy most mit szeretnének inkább, a hobbiiknak élni úgy, hogy van rengeteg pénzük, vagy ilyen a részüket a, a hatalomból. Mindenki rávágni, hogy egy hobbiának szeretne élni. Tehát mikor oda kerülnek, mégis olyan fúcsán kezdenek viselkedni. Nem, nem tudom mi ez, de az biztos, hogy, hogy a bélrendszer tönkre teszni szerintem. Neked soha nem hiányzott a hatalom? Tehát, hogy valakinek az... A... Dehogy nem, hát hatalmam van. Hát egy csomó dolog fölött, tehát itt vagyok a lakásomban például. Na jó, de most komolyan, érted ez, ez hogy is mondjam, hatalma, szép és kicsiny. De hát neked, ti, amikor te bemész egy rádióba és beszélsz és emberek azt hallgatják, ez hatalom. Tehát megvan a hatalmunk, csak nem akarunk többet, olyan sokkal többet. Ja, hogy azt gondolod, hogy ne szóljak egy szót se, hisz ugyanazt csinálom, mint a politikusok, befolyásolom őket? Nem, nem, ezt mondom, azt mondom, hogy te megelégszel a hatalommal, és nem gondolod azt, hogy te neked nem itt van a helyed, mert igazából te egy olyan rádióba kellene beszélni, ahol az egész világ hallja. Ugye ez nem fordul a fejedben, vagyis hát remélem. És akkor innentől kezdve a helyi kezel a dolgot. Meg a feladod a kutyára a kis tükröket, mert a súszták az de ő le akarja venni, és te elmagyarázod neki, hogy hát bizonyoszt fenn kell tartani, mert egy kis csepeshez találod. Egyfajta hatalommal van hatalmas, a gyerekhez fölött. S a stb. Ezek a dolgok működnek. És mi úgy megelégszünk ezzel ennyi hatalommal. Hát de nem csak hogy megelégszünk, hanem érdekes módon néha elégedetlenkedünk. Tehát, amikor a büdös kölyök nem fogad szót, akkor elégedetlenkedünk. Vajon a nyergeségben is van ilyen feszültség, amikor.. De hát elátod, ezt látszad pontosan filardon amikor az érzékenységét, sértett érzékenységével neki ment az szívület Ugyanezt érezte ők. Na, nem engedelmes. Értem. Értem. Tehát ő is ember, és úgy kéne vele bánnunk. Hát de, de az, az ebben nem foglalnék állást, de hogy, hogy, hogy kéne bánnunk azért fontosan tudom. Na, azt nem lehet elmondani egy rádió műsorban. Nem, azért az úgy tört nekem szöget a fülembe, ez most nagyon tetszik hogy Igen, hallom. valami hihetetlen pofátlanság van, amikor megkérik az alatvalókat, hogy legyenek érzékenyek a uralkodók érzékenységére. Tudod, a, a francia forradalom valamikor amikor így ebből visszaüzent egy Mária Antoinette, hogy legyenek kalácsot, annak nagyon durva vége Egyébként Egy Egyébként egy legenda, egy városi legenda, ez így nem történt van. Nem baj, de jól esik hinni benne. Hát jó, mindegy, csak mondom. De azért valami tökere lehetett annak, hogy a uralkodó érzékenysége elszakadt a alatt való ostoba egyneműségétől. De erre elég fontosan mondta azt a Másdás Miklós, hogy van uraim, de akkor itt politikusok fognak lógni a lámpavasakon. Tehát, hogy ezt azért eléggé konkrétan erre a helyzetre mondta. Aha. Most az... Azért érdekes volt, hogy az ATV-ben rákér, az, azért szeretett a Tamás itt úgy rákérdezett, hogy ahó, mi van ezzel a TV-vel, azt, azt láttad? Nem, csak, hát illetve utólag néztem csak meg. Milyen zavarba lehet jönni, hogyha az ember egyenes kérdést tesz fel? Ez egytelenet a dolog. Forzasszó, tehát, tehát hogy eleve, hogy az kérdez, kérdezett kérdez, már az is zavaró, és az, hogy meg ilyen bele egyenesen, be az ilyen nagyon burva. Igen, és szegény, szegény. Rónai jegon Rónai jegon igen, azért mondom, hogy szegényegonnak kellett ott valamit ebben A másik, ami nagyon tetszett és döbbenetes volt, ez a Dunaújvárosi helyzet Nem tudom, azt tudod, hogy ott Dunaújváros most ilyen szopóágon van és nincs rendes fűtés, meg víz, meg ilyesmi? Hát vannak Dunaújvárosi parátaim, és elég érzékezik a témára és igen, utána nézem, ennek, is nagyon Nem, mesél, de mert nem tudom, hogy azt látom, hogy kormányunk meg fog védeni minket, emiatt is kicsit félek. Tehát azt is olvastam, hogy a szolgáltató ki van akadva, és elmagyarázom. A szolgáltató az gyakorlatilag soros ügynök változott, és a rezsicsökkentés eredményeit próbálja lerombolni. Hát ez az. Mert hogy... Csak. Azt, azt csinálták, ugye, hogy nem a, a földgáz árát, ugye a földgáz ára 60%-ra csökkent. Igen. A, a, a, ezek a szemétkomcsik, mármint most a fibetes komcsikra gondolok, ezek ugye a szolgáltatónak járó haszonból vették el a gondokat, és így elérték a, a negatív tápfő támogatást, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a tápfő támogatja a, a önkormányzatot, és emiatt egyszerűen nem tud szolgáltatni már, és meg is hát csak ilyen csökkentett módon. És ez nagyon érdekes lesz, mert ugye a, a szolgáltató a lakosságot, ha a kormányra, hát most noiveres szinten mondom, akkor az, az elég vipszes lesz, hogy sikerül-e az embereket és a önkormányzat ráreszti ezt a táfőszolgáltatóra, vagy vannak, van annyi eszik, hogy elolvassák, amit a százfű szolgálatunk vissz nekik, és akkor neki lennek az önkormányzatnak. Mind a eset nagyon jól fogjuk a fővében. Igen, de ha végig gondolom, és ugye az nem szerencsés attitűd végig gondolni bármit is, de ez egy hibás áramkörű rendszer. Ha jól látom, hogyha a szolgáltatót tönkre teszik, akkor... Hogy fogják megoldani a szolgáltatás problémáját? Jön a szabad Hogyan? Hát, egy hogy jön a szabasz. Ja, ez hogy egy a négy évszak Vivádi fog segíteni, azt mondod? Én ezt gondolom, igen. Ez, ez a tervük. Jó, csak az ilyen... Oda, adják, oda fogják adni egy vakajöcsnek, az áfő szolgáltatás, aki ugyanezen az áron csinálja, és kap annyi állami támogatást, hogy ne legyen veszteséges. Ezt csinálják mindenhol. A tv már rég bedölt volna, hogyha nem nyomják a el. Valószínűleg rengeteg elintézmény meg valamit, nem is látunk. Hogy Igen. már hozzájuk került, akkor életben tartják ennyi. A mi pénzúdó, persze. Igen. De kár, hogy mi soha nem vagyunk nem láttál a héten valami új induló kormányzati propaganda oldalt, aminek szüksége lenne rád? Hát én tárgyalásra vagyok többel, és figyelj, amint megvan a búli, akkor én szólok neked. Jó, jó, azért, hogy ne felejtsük ezzel róla. Nekem már mindegy, hogy Simicska vagy központi. Hát azért ne legyen mindegy, legyen az központi. Hát figyelj, apám már szegény már 88 éves, és nem tudjuk elmagyarázni neki, mindig megveszi még a magyar nemzetet, mert úgy tanulta meg pár évvel ezelőtt. Siába mondjuk neki, hogy nagypapa nem érti, hogy mi az, hogy ő. Ez érdekes, nem? Hogy... De most miért akarod így elmagyarázni neki 88 évesen? Olyan jól van. Azért, mert korábban, amikor olvasta a magyar nemzetet, mindig örült az eredményeknek, és sokkal boldogabb volt. Most pedig azt hiszi, hogy rosszabbul mennek a dolgok, mert olvassam. És akkor hiába adom a magyar időket a kezébe, így megzavva, már megzalladvok. Tehát egy 88 éves emberre lesz már nem lehet csinálni, hogy állandóan cserélgeted a profilt. De a, ugye, elmondom, mi van, megveszed a magyar időket és a magyar nemzetet, és a magyar nemzetet levágod a hetein a feliratot, és ráragasztod a magyar időkre. De jó! Igazad van, az az igazság, hogy már ezt se fogja észrevenni apám, de akkor is megteszem miatta, hogy azt érezze, hogy nem változott akkor át a politikai helyzet. Nagyon érdekes feszültségeket szítesz ez Gondolj bele, hogy a fiú után az apa is kezd ellenzéki színetet tölteni, az ennél rosszabbat. Vagy ellenzékihez, szóval most nem volt. Egy dologtól, egy dologtól félek egyébként ebben az életben, hogy belegondoljak a te családodba. Igen. Nem, azt nem tenném meg szívesen. Igen, igen, az nekem, én még nekem sem ment végig gondolni az egészet, mert jobb, ha nem. Igen, én néha belegondolok a saját családomban, az már úgy feldolgoztam, az már úgy nekem, már úgy fagott. De a fiebben abban nem gondolnék vele. Pedig azt mondják, hogy a jövő érdekes módon mégis a családi vállalkozásoké lesz is. Tulajdonképpen azért valahol erre érzett rá a felcsúti mester. Egyébként ez igaz általában, de Baki ez nem igaz a te családodra. A picit nem hallottam, de hát mindegy úgy teszek. Ez a meghatározás a a családodra, ez nem igaz. Ja, igen, az én nem. Ez egyémre még igaz lehet, mert a családunk az ilyen szorgos, rendesen vállalkozó család, és így lehet, hogy beindítunk még egy ilyen komolyabb valami céget. de hát igen, egyedül, egyedül maradtában. Hát igen, igen, igen, meg a halottak. A halottakról jut eszembe, hogy most nem halt meg senki a barátaink meg a közvetlen ismeréseink közül, de 60 éve halt meg képzelt Hanfli Bogart. Te szeretnél? Nem tudom, nekem manírosnak tűnik, de ez lehet, hogy csak az akkori figyáztásnak a, a átránya. Én nem, nem nagyon bírom ezeket. Na, egyetértek, hogy nagyon maníros volt, de kézzel arra gondolok már így, vagy a potenciális is egyre kisebb, hogy viszont nagyon férfias manír volt ez. Ez most már a, a most, ha megnézem, hogy milyen nadrágokat, zakókat szabnak, vagy hány kiló egy szíjátó, akkor mondhatnám azt, hogy a bogárféle férfi típus, ez a flagma nagyképű, visziszagú, kicsit ez ment ki a divatból, nem? Egyrészt igen, másrészt pedig igen, tehát az a 20-as, 30-as ugye aminek az ideáját ő a későt viegben meg, megfesztesített az ugye valóban még a megrendítettelen férfi uralomnak volt a, a korszaka, ahol így nem kérdőjelezték meg, hogy felsőbbrendi lény a férfi, és borostásan, másnaposan, ám ámfiváló ötényekben is, ez hát ugye elsősor sikert aratott. Na ez a korszak nem fog visszajönni szerintem. Biztos, mert uh, nekem is azt mondja a barát, hogy borot meg, meg ö, fűrődjek meg. Ö, korábban az nem volt elvárás, nem a férfiaknál, hogy tiszták és ápoltak legyenek? E, hozzátenném, hogy az én feleségem a borostát, azt mondja, hogy hagyja a borostát, és hogy a szakát vágjam le. Jó, az világos, ha nem, nem vagy te Zoltán, igen. De hogy ö, azt mondod, hogy de te is naponta fürdesz, ugye? Hát igen, most rátaphattam az utóbbi néhány évben erre. Hát azt mondom, hogy elnői érteljesen. Hát nevezzük nevén a dolgot, elbúcsúzzunk. Ja, bocsánat, igen, elfinomattál, igen. Hát, igen, tehát hogy lép, lé... tehát tulajdonképpen az, hogy a teremtés koronája így módon lekerült a fejükről, és hogy nem csak, hogy egyenlő fizetésekre vágynak a nők, de még azt is megengedik maguknak, hogy kétségbe vonják döntéseinket az akaratunkat. Eztől egyszerűen elkezdtünk minden nap mosakodni, és hát Na, Tehát az történt, hogy ilyen hát nem is tudom, boltalmas a helyzet, ugye Femmelve esünk azokkal, hárulom, neked ők ezt, ezt a mosogatáshoz. Ez, a, ez az egész két mosás. Ez tényleg szóval, hogy ugye a sebészeknek. De ott érted ez az erős életben, maradt az gyenge de amióta a szüléseknél meg a beartozási be, be kezet mosnak a az azóta, hát két. Vége az vége. Ki Hogy van kedves feleséged, kutyád? Jól van. van. Kiegyensúlyozott szolgári foglalkozását írzi, a kutya pedig várja, hogy vége legyen ennek a hidegnek. Utálják a kutyák, a én is észrevettem. De skahoz kéket. Igen, igen, cipőt. Igen, eddig csak kabátja volt, de most már van cipője is, mert itt úgy sóznak, mintha nem lenne holnap. Nem tudom, ezek nem hallottak arról, hogy a tilossózni, és úgy szígy, mint a bolond, ha ki a sógy. Nem is megtiltva rendeletbe? Hát az egy dolog, a másik, hogy mi a valóság. Ha? A stúdió, illetve a szerkesztő azt kérdezi, sziasztok, és nem e, rontani alkalmazányt, az hogy azért a ti hangminőségetekhez képest van jobb is, mert mindjárt válaszolni fogtok. Van két kérdés, egy-egy, mind a kettőtök közben még két hallgatói kérdést? Para? Sze is. De nyilván csak ha, nekem hangosabban beszél, mert nagyon messze van. Ez érdekes, látod, hogy akárhol is van a Baki a hóhelyzet miatt, őt jobban hallod, Igen. mint ahogy engem, de ezen próbálunk segíteni. Szóval kérdés Bakács Tiborhoz felkészül parakovács, hogy lesz-e, kérdezi a hallgató, evangelizálás, hogyha beérsz a stúdióba dacára a hóhelyzetnek, és Baki, akkor akarsz-e most válaszolni erre? Hogy mi lesz? Fogsz-e evangelizálni, mert hiányolják? hát a jó Isten nagyon csap, nem okay. fogok evangelizálni, nem sokára ott vagyok, meg fogtok lepődni. Ja igen, zárójárás hogy ugye jelezhetjük a közlekedés biztonságiaknak, hogy te most kihangosítom beszélsz, ezt teljesen nyilvánvaló, ugye, tehát nem vezetsz. Van olyan kicsi a kocsiba, ami a trafipaxokat leveri. Én a padlón fekszem, minden rendben van. Oké, okay, parához a kérdés. Mit válaszolna a Trump leendő adminisztrációjának arra a kérdésre, hogy who is Kata Sarka? Kicsoda Sarka Kata? Kicsoda Sarka kicsoda, kicsoda, kicsoda, kicsoda, kicsoda, kicsoda, kicsoda, kicsoda Kata. Kicsoda Kata. hogy megtanultam kicsoda ők. Egy nagyon szimpatikus, független önálló hölgy, aki a világ egyik legnagyobb emberének is simán nem ezt mondott. Én Hát én visszatnám, ha a lányom még fiatal lenne, akkor én példaképként állítanám elő a sarkakatát. Én hát, azért igen. Van, szeretem Hajdú Pétert, én inkább férfi szolidaritás miatt más mondanék, de azokat nem szabad mondanék. Én most nem a nőkkel vagyok. Tehát azért lássuk be, hogy amikor a sarkakata arra büszke, hogy a Ronald Trump löki neki a szeletet, de miért lenne erre büszke, ő csak elmesélt egy sztori. Hát ahogy meséli. <gül> ez a, de nem, ez a fizikus kiforgatása a szavainak, hogy ő büszkelkedik ezzel. Dehogy, ez volt egy jó sztori, elmondta. Annyi olyan szalkörténet, hogy mondjuk már el, amire nem büszkék vagyunk. Meg egyébként is ez, hogy a hajdu a hajd lenne a férfi, hát ne haragyunk, ez egy nagyon nagy biztos meglátás a részedről. Na jó, de gondolj bele, ha hozzád Trump, érted? Hát igen, hozzád, igen. És durva a kis szőke, bubus bú, fejével, érted, oda bújna melléd. Na jó. Igen, hét például a menőnek tartanám, hogy csajod azt mondta volna Trump nekiket, borcs, de nem vagy az, nem esetem. Szerintem ilyen menő. Nem, a te csajod azt mondta volna, hogy bocs, de nekem van szerelmem. Hát úgy értem, hogy lánykorában. Ja, hogy hát, lánykorában. Jó, hát ugye izguljuk, hogy legyen végre valódi amerikai kapcsolatuk, hogyha a katának össze, Én úgy tudom, hogy van egy komoly pasia, de csak ennyit tudok a bulvárból, lehet, hogy a Trump az, nem? Nem, ezt kizártnak tartom, de... E... Azért nem magyar lány? Azért? Igen. Hát, <síns> jó. Okay. miért uh, Eszterházi Marika, vagy most halt meg a, tudod nem régen a, uh, jól mondom, igen, ő? Uh, a uh, Gábor Zsazsáról beszél? Ja, bocs, Gábor Zsazsa, érted, azért volt egy-két magyar nő, aki a világhatalomból, meg az irodalomból vagy, amit akarsz. Hát, bocsáss, meg Bátori Erzsébet sem azért lett híres, mert hozzám ment valakihez. Na jó, győztél, megint győztél. Most már befejezhetjük, mert hol vagy, hol tartasz? Jó, erre Jó. Jó, a normafánál mindjárt kiszállok. Öre, de és legalább egy lesz a, be a kollégák, Jó, mert akkor mert hogyha közlekedési gondjaid gondjai lennének, akkor addig be tudjuk tenni a Brubeck-től a trolliszongot, te meg partant trollira, de már közel vagy, vagy Kulluk más lát. felső vezetékes, mondjuk a fogasra, és akkor mi tudunk zenélni, várunk szeretettel. Nagyon köszönöm mindenki mindenkinek, hogy a hóhelyzetben kisegítettetek telefonon. <Színt> So bright, The mystery of their fading light That shines upon our caravan Sleep upon my shoulder as we creep Across the sand so I may keep that is caravan blue, my dream of love is coming true, within our desert caravan, caravan. Lehet, hogy elkárhozom, de nem azért szeretnék elkárhozni, mert az isteni ige hirdetést elhagyom. Ugye tudjuk, hogy alapvetően nézzük az embert is, de az Istent is, hogy milyen. Most ebbe az igen részletben, amit felolvasok, az emberre vonatkozólag ennek egy legkiválóbb személyiségéről, keresztelő Szent Jánosról szólunk. Ugye észrevettétek, sokszor szólunk, ennek biztos oka van, Egyrészt bizonyítja azt is, hogy a na de már megint manipulálok, előbb az Ige. Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúság tételét. Láttam, hogy az égből, mint egy galamb leszáll rá a lélek, s rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem, akire látott, hogy rászáll a lélek, és rajta marad. Ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Hát, eh, először is, ami nekünk fontos, hogy mondja János, hogy én sem ismertem őt. Ez azért tartom fontosnak, mert ő engem egyébként megkereszteltek, én a katolikus családba növekedtem, de ez higgyétek el, ez semmit nem jelent a hitre vonatkozólag, ugyanis hát pont kírves, kírvesedést, jelentett érzelmi közömbösséget. Ráadásul még büszkék is voltunk magunkra, mert apám járatott minket hitt arra a szocializmusba, de azért ettől se válik az ember hívővé, hogy néha-néha a nyakon csapja a rendőr, vagy letépték a nyakamból a keresztet, ez inkább mint ellenállású élveztem. Jóval később felnőtt fejjel ismertem meg őt. Azért az érdekes, hogy honnan ismertem meg, hiszen én korábban nem ismertem őt, ahogy mondja Keresztelő János, de ha nem is ö, galamb képében szállt le a lélek, de valamiféle értelemben érzékeltem, és valóságnak fogtam őt föl, és érdekes módon annak ellenére, hogy lehet, hogy csak képzeltem, vagy halucináltam, vagy éreztem, mégis olyan valóság, ö, mint a mér, például ez a János meghal, ugye. E, nagyon érdekes, hogy, hát nem nagyon érdekes, csak nagyon sokszor megérzem azt, hogyha valakin rajta van a lélek, és azt is, hogyha a gonosz lélek rajta van. Valami sugárzás mégiscsak van, valamit fölfog a bőröm, vagy a sejtjeim, vagy a szívem. E, ennek sok előnye van, mert általában, csak mondom nektek, jó a gonoszt elkerülni, amikor ez a hihetetlen képmutató, vallási szempontból képmutató banda, aki mondjuk a keresztény kormánynak hívja magát, például állandóan harcot hirdet a, a rossz és a gonosz és az igazságtalanok és a tasz és az egyéb onnannak kifogható, hogy fogalmuk nincs a szellemvilágról, amelyben hát rendkívül veszélyes a gonoszszal szembeszállni. Maga Krisztus is mondja, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, illetve a mi atyánkra, ha emlékeztek, ez egy nagyon régi szöveg, az úgy fejeződik be, és szabadíts meg minket a gonosztól. És ebben ebbe az van, hogy vannak feladatok, amiket nem nekünk kell megoldani, hanem kérni kell a nagyobb hatalmat, hogy a nagyobb hatalomtól megszabadítson minket. Igen, mit lehetett tenni Ceausescu Romániájában egy hívő embernek, imádkozni, hogy a gonosz vége Szent Mihály Arkangyal lépjen Ceausescu fejére. Kérdés az, hogy nálunk majd ez a gonosz hova és mekkorára növekszik. Az, hogy közben katolikus protestáns mindegy papok fognak mögötte menetelni, az ne zavarjon meg titeket, mert ha valamit is tudtok az Antikrisztusról, mondjuk én a Szolovjó Antikrisztusát olvastam, orosz ö, vándor filozófusnak van egy jó könyve az Antikrisztus, na az úgy kezdődik, hogy megjelenik egyrésztről megbocsájt a népnek, és szételje a karját, hogy kb. ennyit tudtam tenni, tehát az, amikor megbocsájtanak nektek, olyan hatalmak, amikhez semmi közötök, na, akkor elkezdhetetik a rettegést. Még egy érdekes dolog ebben a keresztelő János Féle szövegben, hogy uh, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hú, ez filozófilag nagyon érdekes, uh, vajon az és itt az egónak nem az eltúrzott pszichoanalitikus formájára gondolok, hanem az érre, mint szusztanciára, vajon ö, Istenben meg volt előlegezve Baki? Vajon ö, Baki, ha visszatéri Istenben, hol marad a bakiság? De most rám néztém, mint a kérdés igen. választ válnál, Nyilván. Hát, ismerlek egy ideje, de akkor se tudom erre a választ. Viszont vannak egy Születésed mert? előtt már uh, kellett létezni a Pataki Gábor gondolatának ahhoz, hogy megvalósuljon. Érted, hmm. ez az érdekes, hogy a Pataki András persze a bátyád legyint rá, de, de még ő is. Ez a döbbenetes. Hogy uh, ez a valami előtt és után lenni, ez, ez rendkívül izgalmas kérdés számomra, de nyilvánvalóan csak számomra. Az én kérdésem az, hogy ugye említetted, hogy régi katolikus családban nőttél fel, hallod a kérdést? Igen, már hogy levettem a felhagyatot. Már itt vagy fizikailag, vagy hát, hát, hát, hát, még a volánnál ülsz valahol. De, de, fizikailag még nem, messzi. de szellemileg igen, igen. És hogy amikor mondjuk a, a nővéredéknél jön elő ez a beszélgetés, akkor megemlít téged? Ö, Mint aki esetleg büszke arra, hogy katolikus családban és a nézetei is ja, megfelelnek nem. ennek a kurzusnak, Aha. mert ugye akkor el lehet hallgatni, hogy bizony nekem, mert meg említeni, hogy hát van viszont nekem egy nővérem, ő megemlíti, hogy nekem van egy öcsém. Szerencsétlenek nem kell, mert ugye én azért többször bedöntöttem a címlapokat, nem, ő, ő, ő egyébként vállal is nagyon helyes, csak Uh, inkább mentegetni próbál, tehát, hogy nem olyan hülye, nem lop mindig, vagy valami ilyesmit mondhat. Nem tudom, de bevállal, bevállal. Én is bevállalom őt, tehát látod. Uh, az lesz egy érdekes történelmi helyzet, amikor azt nem tudom, hogy uh, persze polgárháború esetében nem, hogy elbújtatom, hanem, hogy uh, igen, hát hova? ezt tuk... szerinted leszel abban a helyzetben, hogy pont te fogod őt bújtatni? Hát ha lesz hát, ingatlanom, ingatlanom. <gül> ja, ja, hogy, <gül> hogy fordítva. Hát figyelj szerintem nagyon verni se kell már. Bár azért érdekes, hogy mennyi mindent elkövetnek ennek ellenére. Tudod, mikor vernek minket? Adjon, hogyha most nem mondunk híreket. Így van. És pedig ö, ö, szeretném még látni a gyerekeimet, tehát hírek. Hello.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 Esemény ez a maradt talpon volt. Nekem azt tetszett. <gül> Tehát ez a Holbok Sándor, egyébként én nem hiszem, hogy a pénzre hajtott, mert hogy utána nézzük a céghálónak, hát ő Kunatiborral volt közös érdekeltsége, ilyen ciprusi, offsori cégekben, meg Rogán Antal, gyerekét nevelő, Gubica Ágoston cégében az Exim Banknál volt ő. Te, te várjál, te most kocsiha jöttél, amikor igen. vonaton jössz, akkor, hogy ennyire felkészült. Most olyan tudol, hogy ennyire felkészült? Vagy egyszerűen még sokkal jobban magadba kézel. szívod? Nem, kézel, tudtam a trükköt, hogy majd nem fogok tudni, és még előző nap megtette. Na okay, <laughs> hogy szóljál, jó. hogyha neszekítsalak félbe, aztán, nem, nem. ha sokáig nem szakítalak, és hiányzik, akkor is szóljál. Nem, az kétségtelen, hogy ez a jól nevű Holbok Sándor, ez ö, valószínű nem, ö, nincs szükség erre a két millió forintra, tehát én nem hiszem, hanem szerintem az lehetett, hogy ő egy ilyen okos. Uh -huh. Lehet, aki egy-két valószínű, művelt is, és ezt meg akarta mutatni. És hogy ö, akkor gondolom mondták neki, hogy hát figyelj, hát itt a maradt talpon. Vagy hogy jön létre egy ilyen szituáció, amelyben tehát érted, a, ma, so, a Gundeltakát soha nem hívott föl, hogy hát Bakit, úgy tudom, sokat olvasol, meg ilyesmi, hogy gyere be, és akkor hát, kasz, tehát, engem miért nem próbálnak rajtam segíteni? Esküszöm a feléig eljutnék a kérdésekig. Nem vagyok olyan jó, mint a Holbok Sándor, de fele olyan jó vagyok. Tehát, hogy ez most a jövőben most ez lesz, hogy meg fogunk ismerni ilyen... Ö, vagy mi ez? Mi a, hogy fog, erre azért eddig még nem volt példa, hogy csókosnak lökjenek oda, de mondom, szerintem nem pénzről szól, lökjenek oda a műsoridőt. Hogyha elfogadjuk, hogy csókosnak lökik ott a pénzt, és ez igazából a kifizető hely, ez azt jelenti, hogy vagy semleges, vagy ellenzéki az, aki viszont belesik a verembe, nem? Ja, hogy így próbáljuk. Ha, ha elfogadjuk. De én azért nem vagyok ennyire rossz indulatú, és én el tudom képzelni, hogy akármilyen véletlenül is előfordulhat, vagy most egy nagyon-nagyon... Igen, nem, nem. Én is gondolkodtam a véletlen jelentősége. Miért lehetne véletlen? Egyszer. Azért, mert hogyha kiválasztják Holbox Rándort, akkor én biztos, mint szerkesztő szólnék, hogy ne, mert ez az ember a... a partner kockázati tőke kezelő ZRT-be van, és hát, ha híre megy, tehát valahogy a műsornak a, a tisztaságát, még akkor is, ha tiszta az egész helyzet, tudod, ez olyan nem elég tisztességesnek lenni, hanem látszani is. Na ja, hát, ezt hirdetjük Úgy... eleget, én is. Na jó, de vagyok, az hogy arra vigyázunk. ez az eset. Ha valaki mást azért ne csináljunk olyasmit, ami lehetséges, hogy nem is bűnös, vagy nem minősül szabás mert akár Meggyanúsíthatnak vele, és később kiderülhet, hogy hogy tényleg valamit csináltunk, miközben igazából tényleg tisztelek ismeretünk. Tehát arra is ugyezni kell, hogy mi a látszat. Tökéletes. Hát és, és, és érdekes a látszat, a, a gundeltalkácsra vett rossz fényt. Ö, nem akarok rá semmi rosszat mondani, meg nem is tartom rossz szakembernek, de például az állati kínos lenne, hogyha ö, neki ilyen vattázott szereplői vannak és akkor neki teszi föl aki. Kérdezett ez olyan szint, ha Amerikában lennék, hogy Indiában, ahol szintén nagy tétekben és nagy nézettséggel mennek ezek a játékok, ö, akkor kíváncsi vagyok, hogy a kérdéseket ugye ott hallja először. Ér tehát, hogy az, az összes probléma ebben a pillanatban fölmerül, de úgy látom Magyarországon már ez, ez nem probléma, tehát szerintem Holbok Sándor szereplése a maradt talponban az ilyen kis színes. Az bulvár kis színes, szerintem nem? Szerintem és ezt el lehet lapozni. Nem, nem, nem hiszem, hogy ez nagy ez, ez, ez Tehát nem tétel. szimptomatikus. Tehát nem mondjuk azt, hogy Hú, mi oké. Okay. Ne, szerintem érdekesebb, amit a Lovasi mondott. Hogy? A trollokodással kapcsolatban. Ezt nem tudom, hogy hoppá, kimarad. Hogy aki elmondja a véleményét, azt széttépik a fizetett trollok. Aki őszintén elmondja, hogy a Ez András, mondtam, mert mm -hmm. több a Lovasi mm -hmm. van. Igen, de ne, van András. Nem, az. A Lovásból is. van. igen, de. Oké, tehát az András, lovasi a Lovasi. Az aki kedve. Hát igen, aki zenek, a többi. stb. Hát igen, az a baj, hogy a trollok hatása az ö, számottevő. Tehát. Ö, nagyon érdekes volt, a tilos rádióban volt, azért melek már múlt, melek róla beszélni, mert múlt idő, és teljesen a Q é vagyok, fantasztikus barátaim. Hogy, már én nézem a hallgatottság időt, hogy különet. Ott volt rajtam 5-6-ról folyamatosan, akik miután minden egyes adást trollizáltak, és rá lehet jönni. Az egyik bevető trükköm az volt, hogy behívtam gyerekeket, 5-6 éves gyerekeket, hogy velük beszélgetek, és arra voltam kíváncsi, hogy na most mit csinálnak a trollok? Mert azért nehéz, érte egy gyereket. De érdekes, csend volt, aztán egy ilyen 5-10 perc után valaki beírta, hogy ezek zsidó gyerekek? És akkor éreztem, hogy itt vannak az én trolljaim. Az az érdekes, hogy én nem törődtem ezekkel a trollokkal, de aztán szép lassan megették azért az egész közösséget. Vagyis ezen azt értem, hogy Amennyire szerettek, tehát amikor figyelj, kiroktak két ember bucsúzott el tőlem a 225 fős rádióból, azért azt kevésnek tartottam. Tehát a mindenképpen van hatása, érzelmi hatása van, és e, hiába utasítja el az elméd, mondjuk, hogy ez nem igaz, amit mond, vagy butasság ez a beírás, mégis, e, ha nagyon sokszor e, azt mondják a, feleségedre, hogy karintisan mondjam, hogy nekem nagyon gyanús a feleségem, akkor gyanussá válik az illető. Tehát a nem az igazság kifejezés hatalma vagy kényszere az, ami működik, hanem ez a ez a, és nagyon érdekes, mert a, a lélek valahogy könnyebben bomlik, mint épül. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, az, az, most itt ővel Pataki András, figyelj, most nem akarok nagyon rosszabb a de kopaszodik. És lehet, hogy évek óta nem kopaszodik, de ha mondogatom folyamatosan az embereknek, hogy te egy kicsit kevese, kevesebbnek látjuk a haját, a dolog izgalma ott van, hogy lehet, hogy elkezd hullani. Tehát a trollnak ilyen értelemben lám is van hatása, mert mindig avval védekeztem, vagy még pontosabban mondom, amikor bementem a Megasztárba, még ilyen médiámban, akkor nagy volt a pofám, és azt gondoltam, hogy olyan erős a személyiségem, egyéniségem, hogy nem tud a média változtatni rajta, de ez nem volt igaz. Ugyanilyen hiba lenne a trollra azt mondani, hogy figyelj, ez egy sima tetű, ne törődjünk vele. Nem, ö, trollosodott Magyarország jelentősen, ami bizonyítható abban, hogy sokkal több embert utálunk ebben az évben, mint 5 évvel ezelőtt trollmentes időszakban 25 évvel ezelőtt, de nem kell még ilyen régre se visszamenni mi lehetett volna egy hasonló rendszernek vagy hatalomnak a a, a, a, a fegyvere eszköze? Hát a rágalmazás volt alapvetően csak a, ilyenkor a rágalmazó személye is konkrét hadd ha ne lépjek le a bibliai mezőről Ugye Jézust is megrágalmazzák, például Tolvaj, én mint Tolvaj mondom nektek, hát sok mindent lehetett Jézusra mondani, de hogy másét nem vette el, az biztos. Meg, hogy ő, politikai zűrzavart akar kelteni, Róma ő, nagyságát akarja, csod, csod, csod. maga Pilátus is zavarba volt, és így küldözgette uh -huh. a trollokhoz, kajafás trollhoz, meg ezekhez. Uh -huh. e, aztán végén az volt az érdekessége, a rágalmazás félelmetessége abban van, hogy pont az alap nélkülisége miatt működik. Tehát ha egyszer, pont, kimászom azt, többet nem, egyszer a tilos rádióban lebesugóztak, képzeld az eddig, na, na, na, na, na, na. na. Érted? Három szolgálat figyelt, ha mocsok életbe sok minden voltam, de besugó nem. És milyen érdekes, hogy elkezdett remegni a hangom, és elkezdett verni a szívem. A rágalmazásban az a fantasztikus erő, hogy nem találod meg hozzá igazán az ellenérveket, hogy kivéd ezt. Pontosan azért, mert nem is készült rá soha. Ö, hogy a trollok előtt volt kritika, volt rágalmazás. A trollnak szerintem ö, ö, csak a halál is az elveszejtés a dolog lényege. Hogy ezért fizetnek, azt nagyon sajnálom, hogy én, én például végeztem olyan munkát rádióba, hogy beírtam, mint hogyha Barbara lennék, vagy Zsófi, hogy Sirály Zsíra műsor, állati jók, vagy tudjátok a, a hogy ezek a híres nagy rádiósokat, a, a, az egyik bölcs, elfejtettem a nevét a Reggeli műsora van, nagyon híres. Bocskor, igen. Hát én őt akartam mondani, ja. igen, de így, hogy meg, megvezettél vele, hogy jó híresnek híres, híres, hát híres, híres, híres, igen. Hát bölcsés. Bar szóval miért azt akart mondani, hogy lakjai vannak? Hogy... Ja, ne, nem az, hanem, hogy, hogy ö, ö, bárkit bárkit ö, ö, ilyen értelemben ö, tönkre lehet tenni, és, ö, és ha nem sikerül, mint a Sebestyén Balázs esetében, akkor ki lehet rúgni az nagyon érdekes volt számomra a Sebesi Balázs esete, én egyébként a hadvalljak szint, amit ő utáni fognak, én nem tartom olyan káros személyiségnek, vagy annyira rossznak a... Jó, de Sebesi Balázs pont az egyik legkiemelkedőbb bulvár kollega, ehhez képest, ha jól látom, most nincs műsora, nem? most. már van. lassan De miért, mert kivette meg a vajna vet, vásárolta Igen, be nem jaj, tudta, jó, tudta. Jó, ne ne. figyelj volt, okay. volt volt egy Aha. hogy mondjam uh, uh, körforgás és aztán lett hozzá rádió lett de azért belátjott hogy olyan gyors a körforgás hogy ne, most a bánó úgy tudom most hírtéves nem? nem? még nem nem? Ez se igaz? De én meg úgy tudom, hogy ATV-től besugástról jut eszembe szerintem egy de. kicsit ide kapcsolódó, nem annyira pontosan hozzád kapcsolódó sztori, aztán <gül> van egy ismerősem, aki sugórendszereket kezel. Ugye teleprompter, sugórendszer, hát a nagy érdemű tudhatja, hogy te tudod mi az, ugye? Hogy amikor áll a <kül> Közméltóság vagy a szónok nagy plénum előtt, és akkor úgy tűnik szemből nézem, mintha fejből mondaná, de itt oldalt, baloldalt és jobboldalt van ilyen füstüveg, amely rá van vetett. Tudod, mi a súborrendszer? Én a klasszikus. Mától kezdve tudod csak? Nem, nem tudom, mi a súborrendszer, csak mondom neked, hogy én egy ilyen nagyon régies, arhaikus súgó rendszerben például biztos tagadja azért, nem mondani, mert már semmit nem fáj. Csiszár nő fülébe voltam én, képzeld, egy kis mikroport, és hogyha nem tudta azonnal a választ, viszont nagyon jó képessége volt, hogy azonnal tudta, akkor, ja, ne vicc, én, én ültem a fülébe egy darabig. Ez a rendszer, amivel kapcsolatban a sztorinban, ez nem a fülén van, és is voltam egyébként, <coughs> majd mesélek erről, hanem ugye ezt olvassa. És ezt úgy hívják, hogy sugógép vagy sugórendszer. Mi? Ez az ismerősöm, ez történetesen kapott egy ajánlatot Mikolász Zurinna, egykori szlovák miniszterelnök titkárságától, hogy, hogy ugyanis szeretnék kibérelni tőle ezt a sugógépet, csak, és vették ott a fáradtságot, hogy lefordítsák a felkérő levelet magyarra, igen. de nem pont jól sikerült, és Mi kapott az én barátom vele? egy olyan felkérést, hogy tisztelettel szeretnénk önt felkérni a besugó rendszer bérbeadására, igen. és nem vállalhat el, nehogy elteredjen róla, hogy ő besugó foglalkozik. Hát igen, mert amikor kinyitott, amikor a kartotékokat ugye kinyitották, nevetséges, mert nem nyitották ki, már akkor elkezdtünk emiatt izgulni apámmal, tudtuk, hogy van rólunk kartoték, de figyelj, hogy mi van a kartotékban. Érted, az is lehet, hogy az áldozatból csinálnak ö, ö, gyanúsítottat, vagy tehát Talán mondhatom már, hogy megúsztuk, annak ellenére, hogy nem volt közünk az elmúlt rendszer hatalmi gépezetéhez, nem is kell talán emiatt szenvednünk sokat. Érted, amikor látjuk a régi komcsikat, tehát amikor apám KDNP tag lett, akkor leültettük és mondtuk neki, Gici, most bocsánat, hogy kereszt, mondok neveket, de a vállalkók beperelnek. Na ezek mind besúgók voltak, tudod? Tehát azért te, oké, nem az MDK-s gicire gondoltál. Nem, nem, nem, nem. Hogy, és, a, és akkor rettenetes probléma, ahol volt, hogy a, például a demokrata néppárban, ami újonnan alakult, az összes régi komcsi... Amikor megértettük azt, hogy azok fognak kommunistázni, akik kommunisták voltak. Fú, az nagyon veszélyes rendszer, mert például a kokáért egy olyanokat, akik például nem voltak, azokat, azokat le fogják komcsizni. Engem azért lezsidóztak, lekomcsisztak, lebuzisztak, azért hála Istennek minden szemét kategóriában azért már részt vettem, nem csak a trólokon keresztül. É, tehát ha most itt végig a rágalmazásról és a trollokról beszélünk, akkor azt lehetne mondani, hogy van annak e, e, és bizonyos még a, a féle Facebook is rontott ezen a helyzeten. Amelyben a, a, a személyiség, amely vállalja a véleményét, arcát és a kézjegyét hát rettenetes mérték. Majdnem 19. századinak érzem már azt, hogy tehát az a mondat, hogy nobles oblige az már szerintem nem jelent semmit, mert uh, tehát, vagy ahogy Eszterházi mondja, hogy többet vissza nem veszünk, az, az ő neve és a nemesi kötelezettsége, ami ő írja alá az egyik Eszterházi, a Karlócai békét. És amikor Péterhez érünk, akkor biztos a Péter, akit a trollok, a halála előtt ugye már kezdtek szétszedni, gondol arra az Eszterházira is, hogy hát, nagyon fontos papírokon van ott a neve. Tehát valahogy ilyen értelemben a névnek jelent jelentőség. A hír jelentőse... név az a mai világban, ugye, mivel hogy trollok vannak, nagyszerűen át tud csapni a karaktergyilkosság révén ha, ez az legyen. ellenkezőjében. Ezt, ezt, ezt, ez itt, hogy nem igen ismersz olyat, for... aki annyira álszerény lenne, vagy bocsánat, igen. annyira, mondjuk inkább a másik megközel, kifejezetten szerény lenne, hogy Uh, hát uh, letagadná, vagy, vagy nem kérne a népszerűségből. Oh, akit meg, meg karaktergyilkolnak, az meg gyakorlatilag Igen. szét van szedve, ahogy Lovasi is mondja. Igen, most egy kicsit ilyen szétszedett korba élünk. A tömeges troll kivégzés az jót tenne mindenkinek, az úgy érzem, hogy a gyerekeknek is a fejlődésben, mert látják, hogy van jövő, az anyáknak is, hogy érdem. Nem tudom, nem tudom, hogy lehet ennek a jelenségnek véget vetni, az biztos, hogy a, ez az anonimitás, ez a bujkálás, mondom én settenkedőként, azért valahogy szétruhasztotta a médiát is, meg a világunkat is. Annyira jól beszélgetünk, hogy van szükséged a beíróra, mert hát, akkor mondjuk a, el a telefonszámot a, a, a és az elérhetőséget. az isten. Aztán... isten után a következő isten a hallgató. Jó, figyelj, te most eleget beszéltél, én elmondom, meg a zenét is felkonferálom, és akkor utána gyűjtsem még gondolatokat. Uh, Frank Sinatra-t fogjuk hallgatni. Uh, My Way következik a telefonszámunk addig is, meg azután is 0670 9300995 Facebook Halló Itt vagyunk. And now the end is near and so I face the final curtain.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 At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all. did it ma It's funny now and then how my thoughts go drifting back again to my old flame, my old flame, my new Gent, so magnificent or elegant as my old flame I've met so many who had fascinating ways of fascinating gaze in their eyes some who took me up to the skies, but their attempts at love were only imitations of my old flame. I can't even think of his name. Be the same until I discover what became of my sem mert euh, az ki kéne nyomtatni, bár elég jó írás, mert lehet, hogy nem, nincs, nincs rajta a hiába lögdösi a levente. Németh Szilárdról írtam, Németh szilárd, most a kedvenc csajom, csúgy úgy elmondjam de. azért, de... És azt is érzem, hogy a Kovács László azért így ráver. Az tulajdonképpen abból semmi probléma nincs, hogy... ez az a lázadó vegetáriánus, akit ha megkérdezik, hogy mi a kedvenc állata, akkor azt mondja, hogy abbi a béhasszín. Igen, igen, igen. Tehát, hát euh... akkor a is így állsz hozzá. Érted? Igen, tehát euh, úgy lehet megóvni a... a, a természetet, hogyha levágjuk az összes tehént. Egyébként fölmerült már ez a gondolat, hogy az a metángáz, amit eregetnek magukból, az, a, Tehenet. az, az véget vett nekünk. De neked, tőled is kérdezem, hogy ráthatott a Humphrey Bogart? Mert igen, nekem, igen, nekem nagyon. Igen, igen. Hát most a, az, hogy 10-20-60 év, vagy pedig pont Tavaly ebben a nagyon-nagyon-nagyon nagy -nagyon -nagyon -nagyon -nagyon veszteségeket felhalmozó évben az majdnem mindegy. Egyébként Jó, Többek a, a bogárt a, nyilván. Mondjuk a kaszablan, hogy mondjak és, egy, egy, egyet, já, ami já, azért já. elég jól a sikered. Hát, szerintem azért a magyarok azért. 100 útnak. emberből 98 uh, világszerte valószínűleg a kaszablan alapján. ismeri. Um, az angol ráadásul megemlékezett, a nyelv megemlékezett a bogátról uh, azzal, hogy a Angóban megjelent egy olyan kifejezés, hogyha valaki csikkik szívja a cigarettáját, és még a csikket igen. is. Te, mintha dohányos lenne, jól emlékszem? Nem, ez semmi. De most tagadok mindent, mert ez igen. Azt kérek szépen, ha jól emlékszem a Steppenwolf, de nem biztos, hogy a Steppenwolf együttes a Dalában is, utána fogok nézni használja, Ugyanis, ha valaki csikk szinte szívja a cigarettáját, az a, az a bogártolás. Igen. Az a bogártozás. Igen. A Van már egy ilyen. Fönmarad... Igen, az angolban, hogy to bogart, A Aha. joint. Don't bogart the joint, my friend. Pass it over to me. Utána... Tehát a drogosoknak az emlékezete tovább tart, és ezért fönmarad. Ánfibogár neve. Elég a dohányosok, igen. Ja, jó, amikor cigarettásokra azt mondom, hogy drogosok látom mindig összehúzzák a szemüket, de ez butaság, butaság, mert az is drog, ne tegyünk úgy, hogy az alkohol nem lenne drog. Nekem bogárba, megmondom őszintén, hogy rendkívül kamaszkoromban rendkívüli biztonságérzetet adott az, hogy hogyan lehet beszélni egy nővel. Ma már annyira nem piszi, ma már... Ma, ma már a piszi halálánál tartunk, ugye miniszterelnökünk is, meg sokan megmondták, hogy most már vége a píszinek, de az, azt mindig éreztem gyerekkoromban, hogy annyira kiszolgáltatott vagyok egy nőnek érzelmileg, lelkileg, filozófiaia, hogy legalább néhány trükköt el kellett lesni, és a, a bogárba ráadásul én úgy tudom, hogy ő alacsony is volt. Ugye? Te mindenképpen törekszel a párhuzamokra. Jól van. <gül> <gül> Jalá, kilóg a láb, kilóg az alacsony láb. Hogy, hogy azért, és például a kaszablanka híres jelenet csók jelenetében csak úgy tudták azt megcsinálni, hogy aláragasztottak, képzeld. Mert a, az Ingrid Berman az egy nagy nagy darab nő volt, hát nagy huszi nő volt. Ne, ne, ne, ne, ne legyen kegyéletsértés, de én voltam egy bizonyos minőségben, egy olyan rendezvényen, ahol hongyula, szószékról volt, volt, történő beszéde előtt gyorsan a kulisszák mögül beszaladt, egy segédmunkás és egy sámlit berakott, hogy ne a mikrofont kelljen látványosan lejjebb engedni, hanem hogy mondjam, a magasság néha ő jön ki. Azt mondják, ő se volt magasna. Ő se volt, és azt mondják, Robespierre, amikor beszélt a konventben, akkor azért a hátul lévők látták, hogy mindig képzel lábújhegyre emelkedett, és lábújhegyen nyomta ezeket a tehát ez, ez egyrésztől érdekes, mert nem kell nagynak lenni, hogy nagy formátumú történelmi no, személyiség legyen. Persze, legyél. hogy nem csak te kezdted, hogy úgy emlékszem, de hogy alacsony mégis, volt. De uh. mégis, uh. Uh, például egyszer Napóleonnak uh, uh, le akart venni egy könyvet a magas polcról, mire szólt neki a házi szolgája, vagy hát nem házi szolgája, mert inkább ilyen agyutása, hogy... Uh, felség majd én, mert én nagyobb vagyok, majd én leveszem, és akkor szólt, hogy csak magasabb, csak magasabb. Mi számít neked alacsonynak? Utána néztem egyébként, hogy hány centi volt a bagárt? Ö, ez, ez változik, mert én régen azt mondták, hogy olyan magas, mint te, most azt mondják, kb. olyan alacsony, mint te. Tehát ez koronként változik. 160 körül lehetett? Érdekes, mert akkor akik nyilatkoztak róla, meg akik véleményt alkottak, nagyon magas emberek lehetek, 173. 173? Akkor nem is volt azért annyira alacsony, ja. csak az Ingrid Berman hm. mellett törpült el. Na mindegy, szerettem az arcmimikáját, a, a, a flegmatizmusát. valahogy a, a a férfi hősbe benne van az is, hogy bármikor bármit elveszíthet, és bármikor bármit föláldoz, és egy kicsit a bogárba e, e, e, ezt a Ráadásul benne volt már ez a, a, nem tudom majd mikor beszélhetünk arról mi férfiak, hogy mit tettek a nők velünk, tehát hogy hogyan váltunk fölöslegessé a családba, hogyan váltunk fölöslegessé, nem csak mint pénzkeresők, hanem mint apák is, hogyan a természetes vágyaink, ösztöneink, hogyan szorítottak minket be egy kalickába, de olyan 5 tíz év múlva szerintem nem, érzek a, egy férfi lázadást. olyan exotikus országban megyek, ahol még dívik a matriarhátus, akkor elviszlek magammal, és akkor ott ezeket mind-mind felidézheted, mert azért szerintem nem ennyire borús a helyzet. Ó, oh, oh, ha megnézed, a, a magyarországi vállásokat kikindítják, biztos, hogy többségében ők. Ha megnézed, hogy a homleszek leszek közül az elvárt férfi mennyi. Nem, bizonyos aspektusokból lehet azt mondani, hogy bár a nő nem járt jól, tehát nem a nők győzleten, nem a, a hím és a nőstény közötti harcából az egyik győztesen került ki, hanem mind a kettő vesztesként. A, a nők valahol elvesztették a, az anyai szerepkörüket, a férfiak meg e, nem tudtak apaként belépni az anyafigurája helyé, vagy mögé. Én azt is érzékelem, hogy a férfiból az öreg férfi azért az nagyon ciki. Azért gondolj el, hogy régen a, a, a bölcs, a sztará, például a Szerbiában, még ezt szoktam mondogatni, uh -huh. a, nincs negatív jelzője ennek, azért ma 58 évesen, például azt mondta nekem a nővérem az a helyes, vég tudott, Kádé, vagy nem, már Fideszes alprogram, és de, hogy, hogy miért nem megyek ilyen állás interjúkra. És akkor nem igaz, akar... hogy úgy érveltél, hogy azért, mert már mindjárt van, vagy. Nem mondtam neki semmit, mert annyira ö, ö, ö, ö, szeretem a nővémet, és nem értettem, hogy tényleg azt képzelje, hogy, és a a, -a barátom, aki nálam pár évvel fiatalabb, de én 50-es, yeah. ő például elmentően 25-re. Egyik se sikerült, uh -huh. 25 állásinterjúra. Mi az a, az állásinterjú arány, ahol eléred az éleszentségi fokot? Tehát, hogyha százszor mondják az arcodban, hogy figyelj, öreg vagy. Az, azért nagyon érdekes, amit mondok, bár nem látszik annak, például a médiában, klasszikus uh -huh. médiában nem lehetne hátrány az idő. Tehát mondjuk a, az, az amerikai média, Igen, az életkor. Az életkor. Okay. Ennek ellenére, ha megfigyeled az idiót a magyar médiát, Híradót, ilyen. nem a szóval csúnyán beszélni, Tudom, ponciolhasság, fölben. A médiában ülsz éppen. De figyelj, annyi, de, de, de nekem nem magyaráz... mondjuk az is baj, hogyha vakondi magyarázza merő idősebb, de azért van valami nevetséges a politológusok fiatal kisimított arcában, ahogy magyarázza nekem mindenféle kétely nélkül Nem az a sztára, amit mondasz, meg amit... A biofasizmus van nálunk azért szerintem. Valamiféle biofasizmus. Amin azt értem, hogy azt tekintik értéknek, ami fiatal. Ami nem tekintem a, a fiatalságot értéktelennek, de nem is tekintem értéknek. Tehát trólokról van szó, elcsúsztunk még a, arra vonatkozólag is, hogy mit tekintünk alapértéknek, apát, anyát öreged, gyereket. De gondold el, egy olyan társadalomban élünk, ahol a gyerekektől két dolgot várnak el, az, hogy jó keresztény legyen, meg mi a másik, azt is a lány. És jó magyar. Hát én megmondom őszintén, ha az én gyerekeim csak ezt a kettőt tudják felmutatni, felpofozom őket, az halákom olyan. Egyrészt jó keresztények lesznek, mert állandóan nyomom neki, gondoltod szegénynek ugye mennyi isten talán. Másrésztől például most, hogy itt voltak ö, fönnálam, úgy, és így próbáltuk tisztázni, hogy ők kik is. Uh -huh. És nehéz, mert ők másik országban élnek, de végül az volt a, az érvem arra, hogy mégis mégiscsak magyarok vagytok, hisz az anyanyelvetek uh -huh. az. Tehát, ö, és én szerintem ez elég. Tudom, hogy most háborodtak nagyon sokan, de valahogy a nyelv, az alanyállítmány, határozó szerkezet, valami ö, szusztanciális magyart raka a gyerek lelkébe, és nem attól lesz valaki jó magyar, hogy esetleg ismeri a történelmet, hogy Szálasi Ferenc tulajdonképpen egy jó ember volt, csak hát rossz időben volt rossz helyen. Nem hiszem, hogy a tudás mennyiség. Ugyanakkor pedig ugye nem érdekes az, hogy matematikailag vagy milyen a gyerek. Kifejezetten szerintem szerep és értékválságos korszakban vagyunk, aminek nem tudjuk a... a, a hogy hogyan fog ez, mindig transformálódik valami, hogy hova fog transformálódni. Ja, értem, hogy akkor adott esetben arra is büszke lehetsz majd, hogy a derekeidből amellett, hogy magyarok meg jó keresztények jó politológusok lesznek. Ezek szerint azt mondod, hogy hát, nagyon sok a igen, borotvált Isten mencs, alapis. Isten mencs. Tehát ha a Bence vagy a Misa politológus lesz, széttöröm a, a, a szemüvegüket, mert addigra már nyilván lesz szemüvegük. Kérdezték is ezt is tőlem, hogy apa jó dolog ezt szemüveget hordani, aztán így elbizonyítottam, mondtam, hogy nem, mert ándon vigyáznom kell rá, meg összetörik, de aztán arra gondoltam, amit a katonaságnál mondtak nekem, hogy amikor levettem a szemüvegem, akkor mondták, hogy na, egész rendes arcom van. Tehát értettem a katonaságnál, hogy azért a szemüvegnek van egy intellektuális kisugárzása. Az elsőre nem rossz, de hát azért a Zoltának is van szemüvege, és érte, Tehát azért, hogy milyen ez a sugárzás, az, az mindig a trendtől függ mond avval nyugtattam meg őket, hogyha nem romlik el a szemetek, és többet akartok sugározni magatokról, akkor ablaküveges szemüveget hordhattok. El és mondja akkor... a dusán, hogy soha se a szemetek. Így, így van, mert az, az minden csak illúzió és hazugság, de az nem, hogy a zene után regős Robival fogunk beszélgetni. Mit szólsz, a fitzgerald -e? Jó, jó, Ella, Ella, ká, közepes jó. zseni. Okay. Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain. or pain A cigarette that bears a lipstick's traces An airline ticket to romantic places And still my heart is waiting. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A pain it swings These foolish things remind me of you The winds of March That make my heart a dancer A telephone that rings But who's to answer Oh, how the ghost of you clings These foolish things Remind me of you Staffodils And long Excited cables And candle On little Corner tables And At evening, when the bell has sounded, the idyllic France with all the girls around it, the beauty that is spring's these foolish things remind me of you. trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations, oh how the ghost of you clings, these foolish things remind me of you. A perfume lingering on a pillow While strawberries only seven francs a kilo And still my heart has wings These foolish things remind me of you of Garbo and the scent of roses the waiters whistling as the last bar closes the song that Crosby sings boo boo boo boo, boo, boo these foolish things remind me of you The street Keltem neked, Regős Robi. Hogy tetszik ez a női hangom? Hát, nincs itt ne, de ismerjük abban, hogy úgy tudja invokálni Regős robi hogy tudja, hogy nincs még itt. Igen, de már hívom elő. elő. Hívom elő a, a... Hogy, hogy, hogy nem meneküljön ne menek a regős Figyelj, van egy hallgatói beírás, kettős egyébként. Egyrészt dicsérik a zenét, azt kérdezik, hogy mi van velünk, hogy végre normális zenéket adunk. Megírhatom, hogy azért mert kölcsönben van egy zeneész, elkezdtünk, igen. De nem, igen. ezt én múlt adásban mondtam. Hát, hogy, hogy kölcsönben. Január, hogy erre, február, jazz lesz. Hát Ez évre erre igen. Igen. igen. A másik beírás pedig, hogy, hogy valamit elkezdtél mondani azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy, a, hogy a férfiakra már nincsen szükség, mert öregek. Meg, meg, hogy így alakult át igen, a társadalom. Igen, igen. igen. Komolyan gondolom, de, de hosszabban is tudnám mondani, csak megkérdezzük a regős Robit. Jó, hogy lesz szüksége. Kérdezzük van. meg, igen, hogy olvastál -e mondjuk a, csak a Sánta Ferenc novellát, amikor a büdösbe küldték az öreget, mert ott kellett meghallja. Emlékszel erre? Igen, Te igen. nővet vagy, jó. Oké, jó, kiszálltam. Robi rád még szükség van? Szervusztok, Szervusztok. Köszönöm a hallgatókat. Hát nagyon remélem, hogy szükség van még egy pár évig, de. Nem mondom azt, hogy nem érzem azt, hogy néha, hogy a mai technika túlszárnyalja az emberi erőforrást és talán kevesebb szükség van mostában ránk emberekre, mint, mint a gépekre, de remélem, hogy igen, még, még ideig szükség van. Na jó, mindenki hazudik magának. Lépjünk ezen túl. <gül> és, és a honi kis hazánk helyzetére vonatkozóan biztos kritikus vagy, mert megfigyeltem, hogy az vagy. Igazság ma elhatároztam, hogy nem nagyon fog politizálni. Na, jó van, ezt jó próbálok. van. Mit fogsz csinálni, ha nem politizálsz Magyarországon? Hát én e, -e próbálok, bár igazából ez a legnehezebb Magyarországon, mert nyilván mindenki ért a politikához, kivéve akik csinálják, de addig, ameddig csinálják, azért nem berüljük, hogy nem értenek, mert az, hogy nem értenek, az mindig csak akkor derül ki, amikor már nem ők vannak hatalmon. Micsoda szerencse. E, és már is elkezdtem politizálni. Na, ezt mondom. A héten elég nagy hideg volt, és én, nekem a hideggel nincsen bajom. Én azt gondolom, hogy nyáron meleg legyen, tényleg hideg legyen, nem baj az se, hogyha hó van, nem baj, hogyha, ha, ha hideg van. Nyilván nagyon sajnálom az embereket, akiknek nincsen tüzépfára, vagy, vagy fűtésre pénzük, vagy nincsen meleg ruhájuk, vagy, vagy fedél a fejük fölött, és az ebből a szempontból lehetőletesen szomorú, hogy emberek fagynak meg, nemcsak az utcán, hanem a saját lakásukban is. Alkalmasint különböző fritőanyagok hiány, De nem ezt láttam autós emberként, miközben ugye mindig mondom, hogy ugye Ausztriában, mondjuk a 30%-a olcsóbb, mint Magyarországon. Ellentétben a vitroni benzinnél egy 20%-kal többet meg az ember az ottani, üzemanyaggal, hát jobb minőségű és könnyebben jár a motor vele. Nem szeretem és ha valaki felvilágos, hogy mire megy el a pénzünk, mert az elvileg a kötelező felelősségbiztosítás az utakra is kihat, van benne ugye a súlyadó, van a kötelező felelősségbiztosítás, és hát elvileg 80 forint egy ügyesben, ez egy 70 valamennyi nagylelkevés 80, tehát 300 forint adó van egy liter üzemanyagon. Ha 300 forint adó van egy liter üzemanyagon, és mondjuk 5,5 literes tankkal számolok, akkor az egy tetemes össze, az 15 ezer mondjuk egy, egy, egy teljétembenző mondjuk egy átlag autóba, <gül> e, Akkor és mondjuk legalább mindenki egyszer tankolja tele az autóját e, minden hónapban, én mondjuk ezt három napot megteszem a jóban nagyobb üzemanyagú autóval, hogy mire megyen a pénz, mert az utalkozó ugye volt nekem olyan sportfutón ahol, e, ha emlékszel, egy nyáron öt e, búmides két fálít, Fogyasztottam el, az úthibán... Na de miért gondolod azt, hogy az útra visszaforgatják az elvont adó előleget? Ez, hogy is mondjam, butusák. Hát, némi tisztességet szeretiteztem még a, a most e, uralkodó kormányon, hát én nagyon naiv vagyok, de onnan lehet tudni, hogy Ausztriában átért Magyarországon az ember, hogy ahogy átértünk magyar szánsi ott rögtön az első bukkalónknál tudjuk, hogy na, itt vagyunk, de én jártam már úgy egyébként, hogy busz útvonalon, tehát BKV útvonalon történt egy ilyen probléma az autóban, hogy egy faltól falig teljes sávú lugba belementem, és szétvágta a, gumimat a lúg, és azt mondta, hogy ez az ötödik gumi, ami vittem, 80 ezer forintba kerül. Én most hívok rendőrt, hívtam rendőrt, a rendőrök a rendőr igazolták, volt tanú, BKV és minden, majd az önkormányzat saját haddás körében úgy döntött, hogy nem fizet. És, eh, erre Történetesen most egy olyan autópanilők, ami egy tank, és... Uh, hat, az lánctalpas. Hát szinte lánctalpas az autó tényleg egy, egy, egy teretjáró, ami mondjuk olyan névig terrel többet fél az előző autóm, de azért, mert így legalább gumira nem kell kölötség, és mondjuk nem kell nézem, hogy hol vallok az úton, hanem egyszerűen csak próbálok menni. Szóval, hogy, hogy hol vannak a jó én mindig Ausztriából, tehát az, hogy az utak jegesek, havasak, Sószorú autót nem lehet látni, útól autót maximum felemelt lapáttal látok szágoldozni, de sót ő sem szól, hogy hova megy ez a sok pénz. Tudod mi az érdekes, hogy én csak, hogy... egy mondatot, hogy befejezem, miközben eset 15%-ot a világpiaci ára a benzinnek, Magyarországon azért, mert ugye kevesebb adóbevételt jött a reméltől, amire ők kalkulálták, felemelték az adótartalmat, és ugye nem, nem, az adó, nem a benzindrágó 20%-kal, mint nálunk ugye az ára vagy 25%-kal, ha az adó nőtt meg rá, de mit kapunk, mi ezért cserébe? Mert ez egy olyan dolog, hogyha az ember befizeti az adóját, akkor nem még egy focipályát kéne építeni az alsóletkesi sportcsarnokot a mit Fideszes önkormányzatú társaságnak, aminek egyébként pénze nem lesz fenntartani a sportcsarnokot a sportotált, a mit tudom, micsodát, eh, hanem majd a végén eh, arra is, majd, vagy pénz lesz, vagy bezárják, vagy nem tudom, de rengeteg pénzt el lehet lopni egy építkezésre. Ugye, most volt egy ilyen, hogy, hogy tálai államtitkár úgy meghívta az egyik eh, eh, képviselőt, hogy nézze meg azt a sportszállat, ami 500 millió, kezd, 500 millió forintos költségvetésből kezdett el épülni. Az 500 millió forintos költségvetés 900 millió forinttal felemelték, tehát, hogy 1,4 milliárd forintba került, hogyha én magánemberként, cégként kiadok egy, egy árajálatot, akkor maximum indokolt esetben 10 kal térhetek el a, hogy hívják a megadott árajánlatot, és ezt nem köteles elfogadni a megrendelő. Akkor a magyar állampénzéhez hogy lehet az, hogy ami 500 millió forint, az majdnem a, a háromszorosan lesz a végeredmény, és még nincs kész. Tehát hogy egy 500 milliós költségvetés, hogy lesz 1,4 millió forint úgy, hogy nem változtattak semmit a terveken. Tehát ez vagy egy, egy e, e, rosszul kalkulált dolog, amire aggondolják, hogy egy 500 milliót le lehet tudni az emberek tolkán annélkül, hogy kiakadnának, vagy egész egyszerűen az 500 millióval úgy gondolták, hogy az legálisan engedélyeztetik, majd szépen súnyiban, hogy lehessen lopni, felemelték 1,4 milliárd forintra, csak az a baj, hogy ők abból a pénzből próbálnak nap mint nap gazdagodni, amit azok az emberek fizetnek be, akiket tönkötesznek az adókkal. Mert az, hogy most a minimálbért felemelték, ez tök jó, látom a más oldalát is, hogy így most még több lesz a fekete munkás, mert az emberek nem fogják tudni kifizetni a járulékokat, mert a járulékok nem, nem lett olcsóbbak. Tehát ez a más, hogy is mondjam, szerszámával verne a család, ez már nagyon megy nekünk. De. Volt egy cíksodozatom, a meddig még 15 epizódig jutott el. Egy ideje nem csak, mert nagy családomban és szerettem őket, és miért diszidálni az országból, mert hogy lassan az Európai Unióban már le kell találni az, hogy Magyarországról jött az ember. Úgy hogy nem rontam tovább a helyzetem. De meddig még? Hát, az az érdekes, hogy a Megfigyelhető, hogy a nyomorúság, a szorongás, az, az, azt gondolt, hogy van egy alja, de nincs. Pontosan erre lehet rájátszani, hogy ha szegénységet tagadod, és amíg nem törnek ki az éjséglázadások, addig minden rendben van. Tehát az érted, hogy, hogy ezt a mezoszférát uralják ők a közép, amíg mindenki el nem pusztul, Addig a projekt vihető, ezt Csausescu Romániájából merem állítani, mert például ott hihetetlen, hogy meddig tartott. Ahogy azt se hittem el, hogy valaha vége lesz. Te a rendszerről tudtad, hogy vége lesz? Nem tudtad. Nem tudtuk, hogy vége lesz, bár hozzákezhető, hogy 86-ban voltam először külföldön, nyugaton. Akkor rögtön egy hónapot a szüleimmel, és... Amikor hazajöttünk, akkor apukám azt kérdezte az egyik eh, rokon, hogy szocializmus van-e még. Hát az 86 után már az elég laza volt, megjegyzem, hogy 86 után nem tiltott be azért a híreket annyira, mint ahogy most eh, korlátozzák a szabadsajtó dolgoid, és, és talán nem volt ennyire kemény eh, diktatúra, Hát igen, 86 azért puhább volt, mint ami most van, igen, ezt merem állítani én is, 87, egy, 80. Igen. Egy, egy fiatal ember azt jöttem fel a Facebookra, hogy tanult az 50 es évekről, de nem itt nagy újra át kell élni. Én is tanultam, szerintem az 50 es években annyira könnyebb volt az ember, hogy nem volt annyi veszteni valójuk, mint most. Nekünk. De ez az én véleményem nyilván ez, ez nem autentikus, ez csak egy magám a 10 millióból egy, de azért az valamennyire érdekes, hogy egy millió ember ment el ebből az országból, és uh, ha ez így folytatódik, a következő egy millió is fog a következő három-négy évben, és ahelyett, hogy uh, különböző hatalmi harcok le kell vívni a meg egymás között, mindenkinek egy kis uh, um, önértékelést kívánok, hogy, hogy gondoljátok 2017-re, meg uh, 18, amit szeretnének az országnak. Mert sokszor azt gondolom, hogy hazaárulás is, vagy lehet, hogy ez egy picit durva, de mindenképpen a korrupció erős visszaszorítása nélkül ez az ország a csőcélén táncol. Az emberek éheznek, nagyon sokan éheznek, nagyon nagy a különbség a szegényeség a gazdagok között. Nyilván ez nyugaton megszokott, de ennyi a nagy szegénység az, hogy Románia és továbbia megelőz minket, aki rendesen járt ezekbe az országokban régen, pontosan tudja, hogy az itt sokkal fejlettebbek vagyunk, sokkal jobban mennekünk, e és hát sokkal jobban szerették a magyarokat, mint a románokat, a polgárokat, meg a svákokat, de képzelze, hogy egy barátom Angliában dolgozik egy 20 másodpercet egy van, láncrál, és képzelze, hogy azt mondja, hogy már magyarokat nem nagyon szeretnek feladni. Ezt megértem. Ezt igen, igen, sikerült mindent. Ezzel a jó hírrel kell befejeznünk, hogy még a jó hírünket is szétbaltáztuk az európai munkafronton, mert nem sokára hat óra van, és még meg is lehet büntetni minket azért, hogyha nem vagyunk pontosok, de az örültünk, hogy velünk volt-e, és jövő éjten folytatjuk. Hát Sziasztok! Kuszi, Ez volt a bakáslista lista. Szeretkezetek, olvasatok könyvet. Pataki András jön, és sokkal megnyugtatóbb lesz, mint én voltam.